A mi falunk csak nekünk édes, akik ott születtünk. Másnak mindenkinek borzalmas, mert a temető bent van a házak között. Ebből aztán az következik, hogy nálunk több a kísértet, mint egyebütt. Aki az ablakon kinéz éjjelente egyszer is másszor is, lát valamit kivált télen. Csak, hogy mi nem félünk, sőt, bizonyos fokig megbecsüljük a saját kísérteteinket, és haragszunk a rektor uramra, aki ki akarta őket gyomlálni a mostani palanták fejéből. Hagyja csak, Katoki Márton uram, hagyja csak! Szép az, ha a holtak följárnak, és végezzék a saját misztikus dolgaikat. Hiszen babona, babona, de sikeres küzdelme a fantáziának a halál ellen, a teljes elmúlás ellen. Megszoktuk már, hát nem kell őket bántani. A temetőt is azért hasították eleinte közel a házakhoz, hogy ha már hazajárnak a halottak, ne kelljen messziről fáradniok. S ahol az élők ilyen gyöngédek, ott a halottak se lehetnek rosszak, nem rémíteni járnak fel fehér lepedőkben zörgő csontokkal, hanem eligazítani egyetmást, igazságot tenni ebben vagy abban. No, már aztán ilyen viszonyok közt, ahol jó az élő, ahol jó a halott, maga a halál is enyhébb, csak a nappalokra szól. Igenis hazajárnak a halottaink éjelente. De mindez sokkal ta kedélyesebb, mint másút. Már maga a temető sem olyan zord. A közepén óriási kőris falom sátora kínálkozik heverőhelynek. A fél falu elférne alatta. Nyáron, hétköznapot játszanak a gyerekek, vasárnap, ebéd után az öregebbek szundikának van. Aztán az a különös szokás is megvan, hogy a sírfejéhez nem szomorú fűszfát ültetnek, vagy fenyőt, hanem cseresznye vagy almafát. És ami terem, mondjuk például a Suhanszki borbála sírján, azt halottak napján szétosztják a Suhanszki rohonság közt kóstolóba, hogy azt a borcsak üldi. És azok a látomások, egy tüzes kocsikerék, mely némely évben kétszer-háromszor végigszalad a falun, és aki látja, meghal abban az évben. A kerekén Nikola Mihály ül egy öreg szűcs, ezelőtt 150 évvel élt. A ködmüneivel hozta be klabonyára annak idején a kolerát, amely érdemért a halál inasának fogadta fel kimúlása után. Történik, hogy némelykor egy-egy ismeretlen fehér kutya jön, honnan, honnan nem Isten tudja, oda valamely házhoz, kísérje a gazdát mindenüvé, amíg egyszer csak kikapar a lábával valahol egy fehér ezüst aranypénzt és azzal dicsértesék a Jézus Krisztus, eltűnik mindörökre. Más alkalommal egy fekete tyúk kerül a házhoz, ott gubbaszkodik, ott totyog egy darabig a többi baronfi közt, végre pedig felmegy a ház fedelére, és ott sétál, ami figyelmeztetés a háziaknak, hogy rögtön azek be, ami eléghető van, mert tűz lesz. Még ennél is sajátosabb kísértete falunknak a fekete fogat. Ezt ugyan ritkán látni, de régibb idők óta. Már a múlt században is látták a falu határában idegenek is, és azóta holhol -hol megmutatkozik egyeseknek, nem csak éjjel, de nappal is. Olyik ember látja, a mellette álló ellenben hiába mereszteni a szemeit. A fekete fogat pedig ott vágta szélsebesen. Feketek is szekérbe három fekete ló van befogva, egy elől, kettő hátul. A bakon fekete kocsis ül fejetlenül... Bal kezében tartja a gyeplőt, jobb kezében pedig a saját fejét. És rohan a három lobogós sörényű fekete ló árkon bokron, szilajan nekivadulva, amíg végre szétfoszlik a levegőben, mint a füst, mint a pára. Különböző legendák fűződnek a fekete fogathoz, amelyeket unalmas volna elősorolni. Fulvencius Ráskó, a balasság kéköi várában a XVIII. század elején élt barát, hosszú krónikában jegyezte fel a fekete fogatnak különböző históriáit. A krónika végére oda a Páter. Magam, subscriptus is láttam egy csodálatos kocsit, Die Decembris 27. 1718. éjjel, mely fekete valamiként a szurok. Notabene nonnoxuit nigra, sed curriculum et equi, azaz megjegyzendő, nem az éjszaka volt fekete, hanem a kocsi és a lovak. Azt hinni az ember, hogy az efféle fogatok legalább maradandók. A kocsi kerekeit nem kell ráfoltozni, a három fekete lovat nem kell patkoltatni. A nagyanyám Turcsányi Zsuzsánna már úgy látja a fekete kocsit, hogy a hátsó bal kereke hiányzik, de azért csodálatos módon lenemül a tengeje. Azon túl aztán minden kísértett látónak a negyedik kerék hiával mutatkozik. Így a kisméti Márton bíróviselt szavahihető ember. Varga Juliánna csősznek neje hasonlóképpen, Denikve, nincs meg a negyedik kerék többé. Furcsa, hogy a kísértetek jószága is kopik. Hát nem akadna a túlvilágon kerékgyártó. Így volt ez egész a forradalomig. Annak a végnapjaiban Rédeki Tamás szolgabíró regnált a falunkban. Kövér, köpszös ember volt, vérbeborult szemekkel, bozontos szemöldökkel, ajka körül és homlokának kegyetlenség jellegével. Hiszen azért is lett szolgabíró. Aki szelid jó ember volt, az mint szétfutott. Letette a hivatalát. Most már nem lehetett szentelt vízzel rendet tartani. Minden szétesőben volt, kemény, kegyetlen kész kellett. Rédeki pupos ember volt, azért nem vehetett részt a csatákban, pedig ütni-vágni volt az eleme. Szóval valóságos zsarnok volt a kurtanyaku Rédeki. már katona nem lehetett, ahol embereket apríthatna, kisebb hatalommal is beérte. A szerencse kedvezett neki a szabadságharc vége felé. Az addigi szolgabíró horvát pál, beméne egykor a templomba, hol is tulajdon testvéröt se, Horváth horvát domokos volt a prédikáló pap, ki a következő textust választá aznap ünnepi beszéde anyagául. Légyen az Istennek hála, hogy nincs az országnak királya. Ez a Debreceni függetlenségi nyilatkozat hírének hatása alatt volt. Szép paprikás beszédet vágott ki. Hát még a könyörgés. Könyörgés hozzád, Úristen, hogy ne segíts a németnek, mert bizony megjárod vele, s a többi. Nem lehetett egyéb iránt folytatni, mert horvát pál szolgabíró uram is bedugta a füleit, kirohant a templomból, aztán becsomagolt, kocsira ült, és meg sem állt, csak amikor már túl volt az ország határán. Otthon csak egy levelet hagyott, hogy csináljátok a többit magatok, én már nem kélek belőle. Ahhoz a többi csinálnivalóhoz választották meg, aztán az üres helyre szolgabírónak rédekit. Így csöppent a hatalomba, ami után teljes életében sóvárgott. A hatalom és a parancsolás volt a szenvedélye. A hatalomból pedig soha se jutott annyi egy-egy embernek, mint most. Olcsón is adták, s nemigen korlátozta azt most semmi. A parancsolás azonban nem volt könnyű, mert nem volt, aki engedelmeskedjék. Nem volt már semmi földi tekintély, semmi felsőbbség, se kosút, se görgei. Még a pénz se. A pénzben se hittek. Ez már a világ vége. Ki, ki a saját felelősségére dolgozott. Apró diktátorok támadtak, akik fölött nem állt más törvény, csak a saját akaratuk. Voltak, akik már nem bíztak a magyar ügyben, és siettek a bőrüket biztosítani. Voltak ellenben, akik még mindig tovább szőtték a nagy nemzeti álmot. Majd csak történik valami. Nem lehet az, hogy az Isten teljesen elhagyjon, hiszen azért mindenható, hogy ilyenkor lépjen közbe valami csoda tettekkel. Talán felajánlják a koronát egy muszka főhercegnek. Talán Andrási hozzá el a törökök segítségül. Rédek is a rajongókhoz tartozott, és nagy buzgalmában fölfegyverezte járásában a férfiakat. Ki dárdát kapott, ki kopját, kiláncsát, még a gyerekek is fegyver alá És egész nap gyakorolták magukat a réteken, de ők maguk is csak mosolyogtak rajta. Bosszúság fogta el Rédekit, hogy a fegyelmet sehogy se bírta fenntartani. Elhatározta, hogy rákói szigorral lép fel annak meglazítói ellen. Egy nyári délután künna kertjében sivukozott, és hallgattam, mint a gyakorlatól hazatérő paraszt csapatok katonás ütemű léptekkel elhaladnak a kert mellett. Ez az én művem, gondolta eltelve kevéséggel. Szemben a falusi nemzetőrökkel kékköi tótok jöttek, s alkalmasint gyarmatra igyekeztek a másnapi vásárra. Dicsértességkel köszöntötték a nemzetőröket, akik mindörökre ámennel fogadták. Rédeki dühösen ugrott föl, hogy a hadnagyot, Blavinka segédtanítót összeszidja, miért nem tudja katonáit illendő köszönési formára tanítani. De az alatt egy kis párbeszéd kerekedett a tótok és a milícia közt. Miféle Isten az a kezetekben, hé? Hey! Bárdák, atyám fia. Húcsop. És mire való az Kenteknek? Találja ki Kent. <laughs> hát, hát jó lesz rájuk békát tüzdellék. Mire nagy röhelyt támadt a nemzetőrök és a leányok asszonyok közt. De ott bent a kerítés mögött vérbeborult a rédeki szeme. Hely, ki a magyar fegyvereket gúnyolni. Odafutott a kerítéshez. Ki mondta azt, hogy békát fognak tűzdelni a tártákra? Ki mondta? Ez mondta, uram. Fogjátok meg, és verjétek vasra! A nemzetőrök a mutatott alakra rohantak, hogy legyűrig, de az olyan jó, türelmes ember volt, mint az aludtej. Hagyta lefolyni a dolgokat a maguk medrében. Lesz, ami lesz. A szolgabíró olyan, mint a végzet, annak az akarat ellen úgy sincs patika. Hát vigyetek be, na had lássam, mi lesz? A többi társai elódalogtak, és csak félénken suttogva meséltek a szomszéd házakból összefutott asszonyok, hogy mi történt. Majd elszélettek a tótocskák, csak egy szép szözkeleány maradt az öreg tót mellett, téve össze kezét, s tekintetét a szolgabíróra mereszté. Ne bántani, kérem a lássan. hiszen se nem lopott, se nem rabolt az én szegény apukán. Egy egy hozzátok be azt az árulóga az embert, hadd végezzek vele. Ezzel megindult a kancellária felé, a két dárdás pedig közbülvette a tótot és kísérte utána. Az egyik dárdás szemet vetett a csinos lányra, aki nem maradt el mellőlük. Megkérdezte a fogojtól. A lánya ez? A vak is láthatja. Hasonlít hozzá. Mint a tulipán a bocskorhoz. Azt mi a neve? Borka. Hát, Kennek mi a neve? Én is János. Isten is János. Vagyok én, Kobolnyik János. Ej, ej, Kobolnyik János. Jobb lett volna Kennek vakon születni, mint ami a mi kezébe kerülni. No, már azt nem szeretném. <gül> már akkor inkább csak a kente szolgabírája születhetett volna siketnek. Psst! Kentben az ördög lakik. Elhallgat mindjárt. Nem látja, hogy kimegy ott elő? Hát, ha meghallja. Há, is él. Ilyen beszélgetésben mentek végig az udvaron, hol a nagy Eperfánál ott állt még a régi kaloda. A Magyarófa pálca mellett a legszükségesebb közigazgatási szerszám. A folyosón meg a deres terpeszkedett a szolgabíróné Leanderjei társaságában. Kobolnyik János látta útközben mind a két mesterséget, és szerette volna eltalálni, melyikből lézer része. Mindeniknek vannak kellemes és kellemetlen oldalai. A kaloda nem nagyon fáj, de hosszadalmas. A deres nagyon fáj, de nem tart sokáig. A folyosóról nyílt a kancellária, hol egy szifrahajdú ácsorgott, aki ajtót nyitott először a szolgabírónak, aztán a két nemzetőrnek meg a rabnak, mikor azonban Borka is be akart menni, intettek neki, hogy nem szabad. Te kűnmaradsz húgom! Vigyázz a lapátokra és a gerebékre. Borka tehát lejut az ambitusra, hogy megvárja, míg az öreggel végeznek. Szomorú is volt, mérges is volt. szitta az öreget, hogy minek olyan szabad szájú. Ne félj, hisz meg nem eszik. Hogy mi folyt bent a kancelláriában nem lehetett tudni, hír onnan ki nem jött. Egyszer egy fiatal esküt kinyitotta félig az ajtót, és szólt a hajdunak, hogy menjen a hadi Jaj, mi az a hadi haditörvényszék? Az a hadnagy, Blavinka, meg a helybeli szűcs, most őrmester meg a virgonc kertészlegény most káplár. Oh, hát ezek emberek. Már azt hittem, hogy valami kínzó eszköz. A hajdu éppen indult már, mikor maga a szolgabíró lépett ki az ajtón, utána kiabálva. Egállj! Azonnal jöjjön ide a cigány is! A hegedűjével? Szamár vagy! Nem sokára visszajött a hajdu, aztán egyenként szálingoztak be a meghívott alakok. A Hajdú magyarázta Borkának, ez a hadnagy, ez a káplár, ez az őrmester. Borka egy darabig csak elbeszélgetett az öreg Hajdúval. Elmondta neki, hogy holnap új ködmönt kap apjától a vásárban, mert férhez megy, mint szentkor, az latinai juhászhoz. Milyen ember? Nyolcvan juha van. Gyönyörű szemenszedett anyabirkák és kosok. Ennyi te golyó, úgy látom, hogy inkább a kosokhoz méz férhez, mint a juhászhoz. Mi csináljon egy szegény zsellér leány? No és a juhász milyen? Csak olyan, mint amilyen szokott lenni a juhász. Két szeme van, meg egy bajusza, meg egy nagy báránybőr sapkája. Ez az egész. Nekem is éppen ilyen lányom van. Az is férhez megy? Már férjnél van. Helyrevaló takaros, pípes menyecske. Mi a férje? Az, a én. Hajdú. Kinél? Egy kicsit nagyobb búrnál, mint én. A kormány Gróf D. Károlynál. Szép dolog a húgom. Már micsoda. A grófság. A hajdúság, szívem. Ej, ugyan. Hát éppen az, ami a juhászkodás. A juhász a juhokat őrzi, a hajdu pedig őrzi a szolgabírót vagy a kormánybiztost. A juhász bottal őriz, kegyelmet pedig egy kardot tart a válla mellett. Micsoda bohóság. Nem értette azt, kismacska, hogy ezt a kardot így tartom most mesztelenül a vállamnál, annak jelentősége van. Az annyit tesz, hogy a tekintetes úr most helyettese a kormánybiztosnak s dukál neki ez a parádé. Hát olyan nagy úr a kormánybiztos. Az bizony nagy úr lelkem, azt már katona mert ő meg az egész kormánynak a helyettese. Aztán hol lakik a kormánybiztos? Az most szécsényben székel. Hát a kend lánya is ott lakik? Nem, most itthon van, látogatóban nálam. Talán összezördült az urával? Olyas valami, jól pedzed. És melyikem van a hiba? Mondhatnám, fiam, így is, úgy is. Mondhatnám akár, hogyha én csak valami Kovács András volnék, de mivel, hogy én Kovács András hatósági személy vagyok, hát megmondom neked az igazat. Az én terem a hibás. Mm -hmm. Talán nem csak a kormánybiztost helyettesíti valaki hanem a kormány biztos hajduját is. mézes bábú, de csúnya szájad van. <gül> Szúrok a markába, bácsi. Látszik, hogy az elevenyire tapintottam. Finom csirke lehetsz, hogy annyira otthon vagy a tyúkok szokásaiban? az, hogy van eszem. Meg talán hallottál is valamit. Na, majd egész kék kőig szalad az ilyen. Mintha nem volna otthon is elég ilyen fajta história. Hát, tudod, a rossz hírt nem kell kocsira ültetni. Elmegy az még messzebb is. De hát... Minek engedi bátyóka az ilyen bűnt, ha tudja? Ja, fiam, sok dolog van a világon, ami ellen nem tehet az ember. Aztán csak azt gondolom, hogy minden asszony-asszony bűnben fogantatik az ember. Jó, jó, de a bűnt, ahol érjük, kigyomláljuk. Isten úgy akarja, s ha a Kent kertjében van a gizgaz, annál inkább a Kent kötelessége. Úgyem ám, jól mondod, az Isten, ő valóban hatalmas, de ő fent van. Ide lent a Földön más hatalmasok vannak, és ha ezek akarják, kiszegülhetne az ellen. Csak talán nem a kormány biztos grófról van. Szó. Ne te ne, mindjárt a szájadra ütök. Így évődtek, beszélgettek jó ideig, míg végre kijött a kancelláriából egy írnokféle, és sugott valamit a hajdunak, amitől az fehér lett, mint a fal. Csak talán nem olyan komoly a dolog. Azt mondja, hogy komoly a dolog. Hiszen lehetetlenség. Csak nem akarják börtönbe vetni. Mit gondol, bátyika? Nono, fiam, bolond világot élünk. Én magam is azt hiszem, hogy abból a holnapi ködmönvásárlásból alig, ha lesz valami. Szent Isten mit mond! Ne ijesszen meg, bácsi, mert megharagszom! Háborús világot élünk, az ember mostan olcsó, s az urunk, köztünk legyen mondva, kegyetlen ember, Az az, hogy nem dolgozik szentelt vízzel, de még a deressel sem. Azt tartja, hogy az csak békeidőre való, azon felül pedig, de ez már igazán magunk ezt maradjon, nincs ki valamennyi kereke. Tavaly, mikor a szabadságharc kezdődött, a Pecsovic munkavezető nagyurakkal tartott. Forgát Sándor grófnak volt a hátramozdítója, egyszer aztán megfordult, és azóta sokkal nagyobb magyarnak kell mutatkoznia, mint kellene, mert különben senki nem hinné el, hogy elég jó hazafi. Olyan, mint a hóhér azóta, mint a veszett kutya. Nem lehet attól jót várni. Azért jobb, ha a legrosszabbra készülsz el. Tegnap előtt is. Stregován járva elfogtunk egy hurbanista luteránus papot. Azt parancsolta a nemzetőrnek, hogy minden ítélet nélkül dobják be a kútba, amint hogy be is dobták. És azután? Azt már csak a pap tudnám megmondani, hogy azután mi történt vele. A pokolba ment, vagy a mennyországba? E pillanatban újra kinyílt a kancellária ajtaja, s roskadozva, halálos verejtékkel az arcán, kitántorgott Koboldyik János a két dárdás ember kíséretében. Utánuk vonult a hadnagy, az őrmester meg a káplár. Révetegen tekintett szét az ámbituson, különben is sűrű köd gomolygott a déli eső után, úgyhogy észese vette borkát, csak amikor az elé lépett. Na, no, ugyan soká tartott. Az öreg fázékonyan rászkódott össze e hangra, s reketten hörökte. Felakasztanak, Borka. Ne, ne engedje, Borka. hogyan Ne bomoljék, kendédes apám, hiszen az lehetetlen. Na, no. miért nem szóltok hát jó emberek, hogy nem úgy van? Mit mereztitek rám a szemeteket? Nyugodj meg, Leány, a dolog úgy van, ahogy mondatik. Példára van szüksége a népnek, elrettentő példára. Meg kell hallnia, mert a fegyvereinket, mert ellensége a hazának! Isten legyen neki irgalmas! két testvérbátyám szolgál a honvédoknál. Hadd lássam, hát, ki az, aki ezt az ítéletet merte kimondani? Vagy csak tréfálnak velem? Halára nem szoktak senkit sem ítélni egy pajkos mondásért. Elmegyek én magához, a királyhoz is, ha kell! Leány, te magad is védkezel, de én bedugom a füleimet. Tudnod kellene, hogy nincsen király, de van Isten! Csak hogy nem veletek tart, te kutyaházi! Egy nyerskövekből készült, nehéz vasajtóval ellátott épület állt az udvaron. Valaha magtár volt, mikor még a zsidó nem volt, akinek most előre adják el gabonájukat a rédekiek. Ez idő szerint börtönnek használják, sőt ezúttal a síralomházat fogja pótolni. Ide kísérte a két dárdás kobolnyikot, akit végképp elhagyott a bátorsága, elájult menés közben, úgy, hogy a földről kellett felszedni, és úgy szólván ölben vinni a sötét kamrába, ahol emberségesen megkérdezték, nem akarja -e papot. A fejét rázta, hogy nem akar. Hát egy kis dohányt vagy mit, azt sem akart, hanem a elkezdett hangosan sírni, mint egy kis gyerek. Épp ellenkezőleg történt a leányjal, az addig nyafogott, amíg nem hitt a bajban. Most a halálos veszedelemmel szemben egyszerre olyan bátor lett, mint egy pár kölyök. Valóságosan szétlökte az ajtónál álló nemzetőröket. Eresztenek be ahhoz a vérszopóhoz! Hadd nézzek a szeme közé! Berontott a szobába, és feltette mind a két kezét a csípőére, ahogy otthon kékön látta a kardos asszonyokat. Hanem akinek ezzel impolálni akart volna, az behunyva tartotta a szemeit. Csendesen elszúnyókált a zsöjében. El tudott aludni egy kimondott halálítélet után. A ruha sohogására fölnyílt az egyik szemének pupilla nélküli tokja. Ki vagy? Mit akarsz? Én vagyok a Kobolnyik leánya, és azt kérdezem a tekintetes úrtól, miféle ítélet az, amit az apám fejére mondott? Hú, úgy, El fogjuk akasztani az ereget. Hát van a tekintetes úrnak lelke ilyet tenni? Az ember nem a lelkével dolgozik, hanem az eszével. Ítélete égbe kiáltó! Megengedem. De hasznos! De az Istenre kell gondolni. Az a papok dolga. Én az országot szolgálom. A leány mondani akart valamit. Szép piros ajkai rángatózni kezdtek. Addig-addig igazgatta őket, hogy egyszer csak elborították arcát a könnyek. A térde megcsuklott, és odavetette magát a pufók úr elé. Kegyen Kegyelme! Ugyan, já! Izé. Legyen ne irgalmas, akostán. te, te, te, uram! Tegyem, tegyem! Regg már ne alkalmatlan, hogyha mondtam! Hiába emlegetsz itt nekem poklot, <gül> én a pokoltól nem félek, hiába emlegetsz Istent, én a menyországba nem vágyom, ha a mi országunk elvész. Hiába riszálod magadat a hajlékony csípőiden. Nekem már a csók se édes. Nincs kegyelem. Akkor hát appellálom az ítéletet. Na, az az egy le. Ahhoz jogod van. Az bizony magam sem ellenzem. Kinén lehet föllepezni? A kormány biztosnál, fiacskám. Lakik Szécsényben, Nekem csak az parancsol. Jó ember? Ó, puha, mint a vaj. Olyan jó ember, szívecském, hogy akár kenyérre lehetnek enni. És ha kegyelmet ad? Ó, akkor természetesen semmi pántódása nem lesz kobolnyíknak. Na, ezt is köszönöm. Akkor én indulok is. És milyen alkalmatosságon akarsz elmenni? Kocsit fogadok magamnak. Bóság, bóság, minek csinálnál költségeket? Azt gondoltam, hogy repülni tudsz. E a galamptól kitelik, de a kocsi nem ér semmit, mert látott szétség ide a legjobban futó lovakon legalább két óra. Visszafelé, másik két óra, hát az összesen négy óra. Na, már most fölté vagy, otthon találod a grófot, és mindjárt végzel vele, akkor se érhetsz vissza hamarabb, mint este kilenc órakor, holott az akasztás már nyolc órára van kitűzve. Ö, Istenem, Istenem, de csak megvár a tekintetes úr, még visszajövök. Ne kívánj tőlem ilyeneket, édesfiam. A világ kimozdulat a sarkából, de Rédeki Miháyt ki nem mozdíthatja abból semmi, amit egyszer elhatározott. Hát akkor verje meg az isten! Veretlen, ne hagyja! Borka kezeit átokra kiterjesztve, Alilva esett össze. A szolgabíró csengetett a hajdúnak, András berontott nagy sörtetéssel. Mit tetszik parancsolni? Véd ki ezt a leányt, és hoz be helyette egy megtömött csibukat. András felkapta Borkát, mint egy pejhet, és gyöngéden kivitte az ámbitusra. A friss levegőn meglocsolt egy kis vízzel, hamar eszméletre tért. Az öreg hajdunak jó szíve volt, megszánta, kikérdezte, mi történt, és maga is fölháborodott urak kegyetlenségén, ki nem akarta elhalasztani addig a kivégzést, míg a lány megföllebbezhetné az ítéletet. No, semmi az. Én tudok rajtad segíteni. Mármint... Kent. Hajó ide közelebb. A falak se hallják, a levegő se tudja. Megsúgom neked. Mondott valamit a leánynak, mire az megindult az udvaron ki a kapun, olyan gyenge volt, mint a lábadozó beteg. Ment, ment a nagy gomolygó ködben. A szolgabíró kutyái ugatni kezdték. András Hajdú nem győzte őket csitítani. Ment, ment a lány a nagykert mellett a gyalogúton. Bizonytalanul, mintha nem tudná hová és merre menjen, mintha nem volna jártányi ereje. Alakját elnyelte a tenger. Fönn az égbolton szaggatott felhők úztak, mintha júnyájak legelésznének, s egy óriási juhász lépegetne subában utánuk. Egy-egy szélroham szaladt el rövid időközökben a fák közt, Mint hirdetné, lesz kit lógázni ma estére. Utána csönd lett, mélységes, ünnepélyes. A lány pedig még egyre tétován lépegetett, Látták, amint befordult a kovás műhely felé. Korpási né még megjegyezte kisferkónak, Aki lovat patkoltatott a műhelyében. Nézd, micsoda filigrán, finom teremtés, mintha kísértet lenne. Aztán Verőcipál találkozott vele a temetőnél, a nagyködben nem majdnem beleütközött. Azt mondja, olyan volt, mint egy félénk őzike. Azon túl többé senki se látta. Hogy mi történt, aztán senki se tudja. Azaz, hogy mindenki tudja, mert hiszen csak egy történhetett, hát azt el kell fogadni, amint van, és nem szabad felette okoskodni. Amint betért a kupolyék pajtájánál az alsó sorra, ahol András hajdulakott, mintha valami kísérteties ostorcsördítést hallana. Ilyetten nézett körül, s ja Istenem, ott állott előtte a fekete fogat. A három kapálózó fekete paripa, elől egy, hátul kettő. Patkó nem lehetett a lábukon, mert annyi zajt se okozott a három kerekű fekete szekérke, mint amikor egy falevél leesik. Borka gyorsan keresztet vetett magára, és a fejetlen kocsis jobb kezében vitt feje megszólalt. Hová még, kobolnyik barbála? Nem tudom. Nem tudom. Csak úgy a világba megyek. Szeretnél ugye Széchenybe eljutni, és Széchenyből hazajutni egy óra alatt. Bizony szeretnék. Na hát ülj fel, kobolnyik barga. Én elviszlek. Igazán elvinne. Érted vagyok küldve, Kobolnyik borbála. Ülj fel! Csak éppen megmozdította a kis formás lábait, Már fennült a puha ülésen. És most aztán megint egyet csenderített az ostorával. A három paripa megindult. Elmorgott három miatyánkot, Mikor a harmadikat is bevégezte megállott. Top, a fekete kocsi Szécsényben, A kormánybiztos háza előtt. No, hát be, Kobolnyik borka. Végezd el a dolgodat. Megvárlak. Vagy egy negyed óráig volt odabent a lány, aztán visszajött, de már színes volt az orszája, mint a feslő rózsájé. Jól végeztél, kobolnyik barka. Mondani akarta, hogy áldja meg az Isten, amiért idehozott, de csak elharapta. Hát, ha nem jó volna istent említeni a fekete kocsisnak. Azért aztán csak Némán intett a fejével, hogy jól végzett, és megint felült a kocsira. Mire az megindult újólag. Borka elimádkozott három hiszek egyet, mire a harmadiknak a végére jutott, otthon volt a fekete kocsi, s egyenesen behajtott a rédeki szolgabíró udvarába. Hátul az udvaron ácsok az akasztófa felállításán dolgoztak. Borka leugrott a szekérről, és a kancelláriának tartott. András hajd beeresztette, miközben jelentősen hunyorgatott a szemével. Benyitott tehát egyszerűen, és ott találta a szolgabírót az eskütjeivel, a pap is ott várakozott egy feszülettel. Na, megint itt vagy? Mit akarsz megint? Amit mondtam, megmondtam. A lány nem felelt semmit, csak kezdte a pruszliát a mellén kigombolni. A fránya esküd szemetűzes karikákat hányt. Egy kapocs pattant. Másik kapocs is utána. Valami igéző látvány volt, jaj, csak még a harmadikat is kioldaná. De biz az most benyúlt a kezével, valami suhogott ott ben, Egyszerre kihúzott egy papírost, és átnyújtotta rédekinek. Az belepillantott, megtörülgett a pápa szemét, elolvasta, ajkába harapott, hogy nem álmodike. Kegyelmi levél a kormány biztostól, kobolnyiknak. Hát, hogy lehet az? Megfoghatatlan. Hol vetted ezt, eleány? Ahol kaptam, ott vettem. Szécsényben lettél volna? Igen, itt az áll, hogy kelt szécsényben. Hát, ott voltam. De hisz az lehetetlen. De ha mégis ott voltam. A szolgabírót köhögési roham lepte meg. Arcizmai kidagadtak, halántékai lüktettek, aztán eltűnődve az összes lehetőségen, egy hirtelen babonától megkapatva fölkiáltott. Sérteties fogatom mentél, és jöttél? Másképp nem lehetett. Önkénten elül az ablakhoz lépett, odahúzta valami akaratánál erősebb ösztön. Arca a rémület ónos színét vette föl. Ó, borzalom! Künnált a fekete fogat, a három szurok színű lóval, a fejetlen kocsissal. Ott van! Rédeki kövér nehéz teste holtan zuhant a földre. A jelenlévők ilyetten szaladtak az ablakhoz, hát csak ugyan ott állt a kísérteties kocsi. De három helyet már négy fekete ló volt eléje fogva. A negyedikre, a frissre éppen most tette rá a kantárt a fejetlen kocsis. És azóta is gyakran megmutatkozik a kísérteties kocsi a mi falunkban. De azóta már négy lóröpíti, mivel hogy rédek uram lelke a negyedik az ostorhegyes. Így mesélték ezt, mikor gyerek voltam. Mondták, hogy mivel kobolnyik borka, az latinai juhászné, e kocsin eszközölt ki ártatlan atyának kegyelmet, hát nem is lehet az a gonosztól való. Csak a vén András az egykori hajdú mosolygat ilyenkor befelé, mondta is egyszer másszor, jobban tudnám én azt, ha beszélni akarnék. Beszélni ellenben csak akkor akart, ha becsípet, de hiába akart, mert ilyenkor nem tudott. A nyelve nem forgott, az esze pedig össze-vissza a tárgyakon. Nem lehetett annak a velejét kihámozni. Csak egyszer szólt némi világossággal, mondván a pipája hamuját megnyomkodva. Menyecske van a dologban? Minden dologban menyecske van? Hej, <gül> <gül> <gül> miket beszélkend, András bácsi! Hát hogyan mi lenne a fekete kocsinak valamely menyecskéhez? E, hát, ha nem is kellett volna a borkának arra a fekete kocsira felülni. Hát, ha, tegyük fel, a gróf éppen akkor a mi falunkba lett volna teszem fel kalandon valamely menyecskénél. Ámbátor, ha úgy veszük, hogy egy vagy más, hát inkább nem is szóltam.